Tanulni, dolgozni és versetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert akkor nincs probléma, a hármas tanuló, hármasra tanul, az ötös tanuló, ötösre dolgozó. A dolgozó kidolgozza a munkaidejét, utána éljen ahogy tud. Ne huligánkodjon az utasarka és megverjen x-et vagy x az energiát az iskolába, hogy ez ügyen Addig jó, mi Kádár él? Jaj, kedves hallgatók, elnézést kérek. Úgy tűnt, hogy nem lesz műsor, mert hogy, hogy volt a tüntetés, és nagyon nehéz utána megszorolni, meg, meg nem lehetett tudni, hogy mikorra ér véget. Úgyhogy 16 óra 35 perc volt az a pillanat, amikor ki az ágyból mondtam magamnak, mert hogy kiderült, hogy a, a demonstráció az rendben lezajlott, és Zentei úr és eh, nagyon úr már a levezető szöveget eh, mondják éppen. És akkor... Eh, Hát akkor gyorsan, tehát hogy így sötétben felöltöztem, magamon borítottam néhány ruhát, és gondoltam, hogy bejövök az én drága hallgatóimhoz, hiszen ők nyilván hiányolták volna, ha nem lett volna addig jó, mint -e. és, és maga a téma az már a múlt héten megformázódott a fejemben, mert egy, egy 1978-as híradót találtam a, a YouTube nevű videó megosztó hálózaton ami arról szólt, hogy 1978-ban egy Erdős Péter szép szavával korszakalkotó hangverseny zajlott a, az egyik új óvoda tetején, a Neotan és a Piramis együttes lépett fel. Erdős Péter akkor még azt mondta, hogy hát összesen két zenekar játszott épület tetején, azóta már tudjuk, hogy mások is, hiszen a YouTube is a YouTube is játszott épületetén, de előtte ezt megelőzően, a 78-as hangversenyt, megelőzően valóban tényleg csak a, a bitliszek, ahogy mondta a Magyar Hangolomás Gyártóvállalat, akkor igazgatója. És e és előhaláztam ezt a, ezt a, ezt a felvételt, és arra gondoltam, hogy, hogy miután láttam, hogy a Facebookon nagyon komoly újpalotai csoport működik, hát ott van egy ilyen összezárás. Újpalota összezár, és egymással folyamatosan megosztanak emlékeket, képeket. Arra gondoltam, hogy na akkor lássuk, milyen is az élet újpalotán, és, és hát ez lesz az elképzelődő. 45 percben a cél az az, hogy, hogy olyan kedves hallgatók telefonáljanak, akik el tudják mondani, hogy, hogy honnan és hogy kerültek oda, milyen volt az élet a betonrengetekben. Szerintem egy kicsit hasonlatos lehet a, a, a szomszédok életéhez, de hát majd kiderül. Szóval új palataiaknak 061-2407953 lehet telefon, de előtte azért meghallgatjuk azt a hirdlók bejátszást, amiben felbukkan a hanglemezjár vezetője. Egyébként a hirdlóalkozás készítője Szabó László, mindannyian emlékszünk rá, illetve Ádgúlyás hát János. Május helyett felszalagozott elektromos gitárt vitték a háztetőre. Egy hetes majális az újpalotai lakótelepen 78-as divat szerint. A napoknak véleményünk szerint az az érdekessége, hogy miután Újpalotán nincs művelődési házunk, ezért a jó idő beáltával szabadtére rendezzük a, a programjainkat. Azt hiszem a pop világ ez a második koncert, amit tetőn rendeznek, az elsőt a beatles rendezték, az Ebiló című lemezüket mutatták be. Itt a neoton familia és a Piramis Együttes fogja szólakoztatni az összegyűlő ifjúságot. When you're alone in life, you're making your glory, you can always go. Down, down, when you start or the noise and the you do I know. Down, down. to the music of the coming Lényegében az a címe neki, hogy az iszűsági bűnözés Milyen ilyen problémák, csak akkor utalna egy pacal és egy ulti partit. Addig jó, mi él? Szóval 24 próbáltunk meg visszerepülni Szabó László és Gulyás János segítségével, és ezzel a fantasztikus Neoton feldolgozással. És a műsor témája tehát valóban az, hogy, hogy hogy milyen volt az élet újpalotá mondjuk a, a 70-es, 80-as évben. hát azért lehetett rá emlékezni, Tehát 78 78-as éjjelben mondjuk a, azokban az években, hogy az ember a Bosnyák térről ment ki tovább, hogy kiűs a újpalotára. Haló! Haló! Jó napot! Jó napot kívánok! Én most adásba vagyok? Aha! Nem akartam, mert nem az új palotai témához akartam hozzászólni, de azért hagyd mondjam, mert akkor már egy mondatban Mondja. elnézést nem mutatkoztam hoztam be, a más vagyok. Önök közvetítették mostanáig Igen. a tüntetést, de nagyon úgy tűnik, hogy nem értették meg. Ezután hogy lehetett a hírekben azzal foglalkozni, hogy mi erről a Jobbik véleménye? Kit érdekel, arról szólt az egész, hogy nem állunk vörük szóba, nevegőnek tekintjük őket, nem hallgatjuk meg a véleményüket. Hát volt egy ilyen felszólás, tehát ugye erről szólt a szónok nagy része, hogy, hogy nem piac képes és nem tárgyaló partner. Így van. A... Nem, nem kell nekik teret adni. Aha. Hát ugye egy dolog a hírszolgáltatás, és egy másik a, a, a politikai véleményeknek a, a, a közlése. Tehát egy rádiónak, azért akkor is el kell mondani azt, hogy, hogy mi történik a világban, ha éppen nem tetszik neki. Az nem egy hírne arra, hogy mi a véleménye valamiről egy olyan embernek, akinek a nevét nem szeretném most kimondani. Esküszöm, tehát bringával hajtottam, mint a hülye, úgyhogy nem hallottam az egy órás nem majd megnézem. Jó, de tehát e, értem, értem a, a felindultságát, értem a, a felháborodását, de, hát azért, de mondom ezt anélkül teszem, hogy, hogy hallottam volna. Tudom, én megértem a médiálláspontját, mert önöknek hírt kell produkálni. Ezzel szemben, ha önök nem produkálnak hírt, akkor a Jobbik nem létezik. Hát azért, azért ez nem így van. Tehát azért lássuk be. Tehát attól, hogy, hogy mondjuk a Jobbik nevét nem mondanánk ki ebben a rádióban, Attól az a nem csak ebben, természetesen önök önmagában nem tehetnek ez ellen semmit, igen. hanem a demokratikusnak tekinthető intézményekben, ha ez a szó nem hát akkor őket a kutya nem ismer. Ez, ez, ez mindig, mindig felmerül ez a kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy mennyire segíti elő egy egyébként elviselhetetlen mozgalom létrejöttét az, hogy, hogy beszámolnak a teéről, vagy a, vagy a nyilatkozataikat közli a média. De hát a, a a hírszolgáltatás, az végül csak hírszolgáltatás. De mondom, tehát oké. Okay. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott elnézést az adásban, nem ide tartozó dolog. De hát az semmi baj, baj. ebbe az, az adásban adásba, adásba minden belefér. Köszönöm, viszont, viszont halása. 24 07 3, persze igazából az a kérdés, hogy új újpróltán hallható-e, vagy fogható-e? a Klub Rádió. én is azt gondolom, hogy fogható, persze. Halló! Halló, jó napot kívánok! Delmedikó Imre vagyok! Ödvözlöm! Kérem, azért hívom, két dolgot akarok megigyezni. Az egyik az, hogy új palota. Most nem a, nem a zenéről akarok szólni, Aha. hanem az egyik az, én jól ismertem Újpalocának a tervezőjét, helyesebben aki azt az építés csapatot vezette, uh -huh. amely tervezte Tenke Tibor. Uh -huh. Kiváló építés volt egyébként Ludovikás katonatiszt, aki a utcán hát kikerült a hadseregből, elvégezte a műegyetemet és egyik elett a legjobb magyar építészeknek. Uh -huh. Hát a neve megemlíti ennek a megérdelemre. A másikat, hogy szóba került Erdős Péter. Igen. Na, nekem az Erdős Péter kollégám volt, mert 56 után egy több ötven hatost, akik helyeztek a Szerző Jögvédéki Hivatal Nemzetközi Osztályra, ott dolgoztam én is, uh -huh. ez oda, az, hogy egyrészt szem előtt legyenek, hogy legyen valami meg, megélhetésük, és szem előtt legyenek. Na most kettő ezek közül az egyik volt az Erdős Péter, aki én azt mondom, hogy én amennyire ott alkam volt meg is, egy nagyon tisztességes, rendes ember volt, aki közben lehet, hogy aztán a popzenénél más a vélemény róla, aki elvégezte közben az egyetemet, a jogi egyetemet jogász lett, és el ilyen jogászi minőségbe került aztán a na, oda hanglemezgyárhoz, nyilván, nyilván, nyilván, nyilván, éli, igen, igen. a hanglemezgyárhoz, hát nem az élélem az élén a bors volt, de hát minden esetre ő nagyon jól megállta helyét. Ezt azért mondom, mert volt ott egy másik ember, egy bizonyos Sándor András, uh -huh. aki író tartotta magát, és akiről bizony most derült ki, hogy a, egyike volt a fő besugóknak és fő hármas hármasoknak, 3x hármasoknak, aki Sárdi néven írt jelentéseket az emberekről, többek között rólam is, és ott bizony alaposan eláztatta az embereket. Igen, hát Erdős Péter Kraszó György ellen is tanúskodott egyébként, tehát ő, ugye Erdős Péter a Petőfi körnek is tagja volt Igen. 1956 előtt, vagy 1956-ban. hát azt nem tudom, akkoriban. És aztán a, a, a Gyurinak is... A Krassó gyűri ellen ö, ö, folytatott perben is igen? Ö, tanú volt, ö, és tanúskodott is nem tudtam. Ö, Krassó ellen. Ö, hát a, a két ember nagyságáról Na mondjuk, jó, mondjuk, hát, mondjuk azt pontosan jelzi azt, hogy, hogy Erdős azt mondta, hogy igen, ö, ő átvette a Batyányi téren, vagy a fő utcában mint, mint 300 darab röplapot a, a Krassótól. Igen? Ö, de a Krassó az nem pedig, hát ő nem mondta azt el... Hogy, hogy adta az erdős? Nem, azt, azt mondta, hogy odaadta, csak azt nem mondta, hogy ő meg mit kapott azért erdősért cserébe. Tehát, hogy ott, Tehát ő nem, nem mártotta be a, a, az erdőst, ellentétben erdőssel. Nézd, ezt én nem tudom, de azt tudom, én hogy tudom. Az, erdősből, az erdősből ebben az időben, tehát amikor már kijött, nem lett besugó, nem lesz három per háromos ember. Aha. A Sándor Andrásról viszont az lett. És az utolsó percéig ezt csinálta. Erről ma dokumentumok vannak. E, ar Arról is van dokumentum egyébként, hogy hát ő Radnótival együtt... E, e... Melyik a Sándor? Nem, az erdős. Igen? Hogy a, a, a Radnótival együtt voltak egyszer egy menetben. Ja, még annak idején, igen. a Radnóti az íróra, a kötetre. Igen, igen, igen, igen, ja, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, hogy hogy hogy hogy Erdős egyszer átadta a helyét, mert hogy Radnótinak fájt a lába, és ahogy mentek bor felé, akkor akkor helyet cseréltek, és aztán végül is így került borba ha jól emlékszem Radnóti, illetve így nem került oda. Erdős Péter. Igen, hát ezeket az erdődekhez nem tudom, és amit ismertem, ezt akartam mondani, mint adalékot a hogy is Egyébként aztán a sors iróniája, hogy, hogy az izének, az Erdős Péternek a lánya az igen. viszont jobboldali lett. Hát igen. Igen, szóval érdekes játékok vannak ezekben. Igen, és hát azért lehet tudni azt, hogy hogy, hogy vitézi Dávid. Uh, igen. A, hát ő nekem nagyapja. Kicsoda? Erdős Péter. Micsoda? Igen. Ne vicc, A vitézi, a, aki most igazgató, Bingra igen, igen, igen, igen. Annak igen. a nagyapja hát Erdős Hogy a... Péter. Hát így működik igen, a világ. Igaz, igaz, stimmel. Hankis Ágnes. Hankis Ágnes. Hankis Ágnes igen. Igaz, igaz. Teljesen kiment a fejemből. <laughs> teljesen kiment a fejemből. Úristen, érdekes volna egyszer egyébként úgy megjelentetni ezeket a, hogy így mondjam, mispohológiákat a közéletben. Ez megjelentette a Kurut info tehát ők egy, egy, egy jelentősebb családfával rukkoltak elő egyszer, Óriási. amiben ezek, a, ezek az információk is szerepelnek. Óriási, ez miket meg nem tud az ember. Na hát, hát kis ország vagyunk, Igen, igen, igen, igen. Na jó, hát bocs, hogy feltartottam. Nem tartott fel. Kérem, jó, jó napot kívánok! jó napot kívánok! 24 07 három, ha valakinek eszébígtott volna valaki, vagy valami e, új újpalotáról, meg arról, hogy, hogy hogyan épült ott az óvoda. E, hogy, hogy került az ember például e, új újpalotára? Tehát lakott valahol, aztán befizetett és akkor lett egy lakás? Haló! Halószerústok, Turgával vagyok, és a Pújpalotáról szeretném, hogy Pestúj-Hernőten föl nem megszállt a palotától. És minden hétfőn volt színvetítés a, a híd alatt. A, a híd, híd alatt, alatt az ugye? Volt, ott ott... Az, ahol van az a, a isúsági ház volt, és fehérre le volt festve a, egyik pilléri a hídnak, uh -huh. és minden hétfőn, amikor hí, nem volt adása tévéve, akkor olyan orosz filmeket, meg eterésvér, és ilyesmiket le lehetett ott múlatni az időtesténként. Jók voltak, és akkor az minden hétfőn. Hát csak ennyit szeretném. Ez gyakorlatilag ilyen hogy... szabadtéri moziként működött? Oda? Hát igen, de ez ingyenes volt teljesen. Tehát ez lesz, aki arra járt, ült, és akkor megnézte ezt a, ezt a műsort. Úgyhogy bennyi volt. Így szerettem volna. Nagyon fontos de... információ. Nem tudtuk ezt eddig. Jó, Köszönjük szépen. Hello. Viszont hallásom 24 ez itt a Klubrádió, benne az Addig Jó Még Kádár él, amely ma Budapest egy dedikált negyedének, újpalotának próbál egyfajta emléket állítani. Újpalotai lakosok délményre vagyunk kíváncsiak. életem újpalotán címmel lehetne ez a műsor címe. Közben készítettem néhány számot, ha, ha isten nagy hogy nem lenne, de hát miért lenne? Haló! Haló! Készsók! Jó estét kívánok, én Fábián Éva vagyok. Pálinkás Cícsú, Üdvözlöm. Én az egyike vagyok annak az Évának, akik az a háztetőn énekeltek, amikor bejátszották ezt az adást. És azt szeretném, hogy... Ön, ön a volt az énekes. Igen, igen, igen, igen. igen. Hát jelen pillanatban is természetesen énekelek, még csak egy uh -huh. kicsit máshogy alakult a pályán, de uh, ha szabad a kérdésére válaszoljak, nagyon-nagyon nagy élmény volt nekünk ez a tetőn való szereplés. Annak ellenére, hogy személy szerint nekem írtó tériszonyom van, de ha jól emlékszem, akkor ilyen tűzoltó kosárba vittek fel bennünket a tetőre, Aha. és abszolút mindent elfelejtettünk, akkor csak az volt a szemünk előtt, hogy ilyet még valóban nem nagyon csinált Magyarországon senki. Elős Én... koreográfiával jelentkeztek önök ott. Igen, és ha jól emlékszem, akkor még, még volt némi nem is. Abszolút! A, a tetőn, ugye előttem van úgy nagyjából a kép, még talán arra is emlékszem, hogy, hogy rövid ilyen mini ruhágba énekeltünk hosszú száru csizmával, és Bizony. nagyon helyes volt mindenki, mert kinlóktak az ablakba, és integettek, és zsetkendőtől kezdve zászlókat lengettek, és nagyon helyes volt a közönség, úgyhogy a. akkor is nagy örömmel fogadtak bennünket, és még egy vonatkozása van ennek az új palotának, hogy az a szegény kollégám a jakab Gyuri, uh -huh. aki hát sajnos a, a, a már is volt, és Igen, ő új palotai volt. Ő ott, ott lakott, és hát mi is többször voltunk náluk vendégségbe is, meg a próbákat is volt, hogy ott tartottuk. Úgyhogy nekem ez. Tehát, mindig megmarad tehát, tehát maga, maga ez a koncert, ez végül is talán a, a, a Jakab Gyurin keresztül szerveződött, vagy, vagy, vagy lett ott? Ö, nem, én úgy, úgy emlékszem, hogy nem a Gyurin keresztül, hanem a, a, a Péternek volt, az Erdős Péternek az Aha. ötlete, hogy kellene egy ilyet csinálni, és így kaporra jöttek a dolgok, hogy felépült a lakótelep, ö, szép lett, jó lett, parkosították, és kicsit ilyen nagy... Művözés adott fel el tervezni oda? Ö, igen, azt hiszem... Ott nincs, igen. Hát, a -a -a Arról beszél is egyébként Erdős Péter, hogy miután nincs a művölési ház, ezért van a koncert az óvodatetején. Az volt nekem a furcsa, hogy, hogy hát meglehetősen távol kellett állni ahhoz az embernek az óvodától, hogy egyáltalán lássa azokat, akik az óvodatetején zenélnek. Hát én nem tudom, én gondolom, hogy azért láttak ott bennünket, mert... Jönnem sokan voltak, persze. Persze. Tehát Eh, ahogy szokták gondolni, hogy is lógtak, tehát az így, így pontosan látszik, hogy, hogy, hogy rengeteg ember van ott eh, és tömeg. De a, ezt most hol látja? Bocsánat, ha megkérdezhetem. A YouTube nevű videó megosztón Aha. ott, ha, ha beírja azt, hogy Neoton új palota, akkor, akkor a, a híradó felvétel az, az megtalálható ah, és, és letölthető is. Meg fogom nézni pont a számítógép előttülök. Nézd meg, Én... nagyon szórakoztató, nagyon aranyosan e, e, táncolnak önök ott. Ja, nagyon szerettük azt a dalt egyébként is, ezt a pecsula Clark énekelt eredetében, ezt a down igen. igen. És ugye akkor még elég sok feldolgozást csináltunk, mert euh, akkor még nem volt olyan sok saját dalunk, uh -huh. és mindig tettünk bele ilyen népszerű külföldi slágereket, de természetesen a mi saját profilunkra hangszerelve, illetve a vokálokat ugye a Jakab Gyuri Pásztorosi uh -huh. csinálták, és hát ez is egy nagyon nagyon szép korszaka volt. 70-80? Nem volt már... Nagyon nagy sikerű, vagy nagy nagyon sikeres a, a neóton. Há, de akkor már azért igen volt a menedékházlemeznek, ha jól emlékszem, már a csak az mm -hmm. is volt. Ö, meg, de akkor már úgy sikeresek voltunk, igen, mert 79-ben mentünk Kikámba a midemre, és előtte már azért egy pár lemezt elkészítettünk, angol nyelvű lemezeink is voltak. Úgyhogy akkor ez egy jó időszak volt. És arra emlékszik, nem tudom, hogy meddig maradott a koncerten, tehát a piramis fellépésére? Igen, ott maradtunk, belenéztünk, igen, úgy emlékszem, hogy ott maradtunk, de azért ez már olyan régen történt, Mert annyira két ellentétes műfajú az én számomra, a neotan és a piramis, hogy így kicsit így hülyén álltam a... A, az információ felett, hogy a, a neotan és a piramis lép fel, de Igen, lehet, mert hogy... mert a Péternek is az volt a véleménye, hogy a két legnagyobb kontraszt akkor ez az voltunk, és a piramis. És azt hiszem ezt is ő találta ki, hogy az, ez így nagyon jó lenne, hogy egy, egy ilyen családcentrikus zenét játszó zenekar és egy igazi kemény rokkot játszó másik csapat. Akkor talán már meg volt a születésnapom piramis ez, vagy talán nem is tudom, hogy születésnap voltál a címe? Nem emlékszem már pontosan, tudom. mi volt annak a albumnak. Nem tudom, én azt tudom, hogy, hogy mi azért jóban voltunk a, a piramisos fiúkkal, is, tehát nem volt nekünk semmi gondunk, sőt olyannyira, hogy a Gallai Péter nekem az első szóló lemezemre, az éjszakai repülésre nem is egy dalt írt. Hmm. és az összeset szinte ő hangszerelte a Benén Rózsival. Hát nagyon hálás vagyok, hogy, hogy megtalált bennünket így ma, Tényleg véletlenül, szól a, rádi... hát véletlenül az szól a rádió, hát nem véletlenül szól a rádió, hogy háttérve is mondom hoppá. Itt akkor ez egy élmény, amit talán nem baj, ha fölhívtam önöket. Én... Nem, nagyon nem. Kálás vagyok érte. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, minden jót. Köszönöm a halászra. Javasolnák itt a lefkásnőknek azt, hogy hát egy műsorbizottságot szervezzenek, egy műsorbizottságot, műsor műsor amik hát az igényeivel, hát a zenekar felé, is egy műsorbizottság, és akkor majd le fog rendezni. Az itt megfelelő igények, amik hiszen széleskálus pörkőreink vannak, elég, elég sok van, elég sok van itt, se működnek. És hát ugye a kapcsolatokat felvenni velük is, hát fiatalok vannak végül is, egy csomó fiatalban sport, sportnál is, és egy műsorbizottsága ki hát az igényeket. Jaj. Na, szerintem a, a, a, a, a, a KB kultúros ezt meg tudja oldani egy személyre. A kultúrossai van. kultúrossai van, vannak, van, van, úgyhogy hát ez a kapcsolatot feltétlenül kell venni velünk. Addig jó, mi Kádár haló. Haló, si a szia, Vejsz vagyok. Szévasz. Én nagyon föltött a dolgot fogok elmesélni. Én a Nagyon Aranyos Varonénémhez jártam ki nagyon sokáig. Hát ez egy nő életében nagyon fontos hogy jó ruhákat tudjon felvenni. Aha. De tulajdonképpen azért tudod, miután évekig jártam, kert már rég nem él, azért lehetett látni palotának a fejlődését, hogy a busszal először hol kellett átszállni, aztán mikor jött be a gyors, tudod, az a gyors. úgyhogy én csak ilyeneket tudtam. Igen, mert, mert, mert, mert ugye Először az ember elment a bosnyák. és a bosnyáktól indultak kifelé igen, a, igen, a, a és buszok, és mentek to... a töltésen az az így van, igen, így, úgyhogy végigcsináltam, de hát a roha minden megértél, szóval. Meg jó volt látna, hogy az itt fejlődött, akkor város, ott az a város rész. Úgyhogy csak ezt szerettem. Jól van, akkor nagyon kedves. Minden jó, 24 -07 ez itt a Klub rádió benne az Adigumi kádárél amely van egy véletlenül megtalált 1978-as koncertfelvétel a Neoton zenekar és a piramis együttes lépett fel egy ovoda tetején amiről egyébként részleteket árult el az imént Fábia néva az egykori Neoton zenekarnak az énekes nője. gondoltuk azt, hogy na, akkor lássuk, hogy milyen az élet a új palatán? Halló! Bozsaniát, Jó napot kívánok! Üdvözlöm, pánikás Annyit szeretnék palatáról mondani, hogy én akkoriban gyerek voltam. Kicsit lealakítaná? Igen. Köszönöm. Te gyerek, vagy a fiatalkoromba sokszor átmentem rajta, és nekem úgy fiatalként akkor tetszett az a szellős beton rengeteg. Uh -huh. Ott olyan fiatalosnak éreztem, 16. körületből mentem a barátomhoz Márt és aztán sokszor iskolába is, és, és olyan, olyan fiatalos volt már. Szóval. Aztán később olvastam róla, tudom, hogy így történelem felé elmehetünk-e. Hogy... hogy valamikor ott az első világháború tájékán egy hatalmas rendezőpályunkat kvart akartak építeni uh -huh. a területen, és hát ugye ott volt a szovjet laktanya később, és ahogy arra párosztam ott a, a, a, a szíves a környékén, ott találtam egy nagy hídat, viszonylag nagy hídat, uh -huh. hát nem oda illő méretű hídat. Én akkor azt hittem azt, hogy a szovjet csapatok, ahogy járnak ki gyakorlatozni, nekik készült. Aha. A, az a mostani Ázsia Center, vagy mi van ott, amelyett van ez a híd. És, és aztán később, az amikor ezt a történelmet, ezt a rendezőpályaudvart olvastam, akkor gondoltam rá, hogy ez valószínűleg még korábbi, tehát az a rendezőpályaudvarnak lett volna része. Kerestem is az elmúlt néhány évben valamikor, hogy esetleg valami építési dátumot találok, ki azon a hidon, de nem találtam. Érted. Uh -huh. Köszönöm, Értem. Köszönöm Viszont szépen! Visasz! Valamikor én is laktam kint egyébként a bérletben ott. Haló. Jó napot! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlem! Újpalotához szeretnék hozzászólni. Hallgatom. Na, a következőről volna szó, Csatócs András vagyok, ott laktam új palotában. Aha. Amit nem tudnak viszont, hogy ne a rádiom, a újponti vásársarnok az valahol Magyarország első vásársarnoka volt, amit az ABC áruházak után zöldmezőből építettek. Olyan volt, hogy a régi hogy újították fel, ilyen volt a bosszák is, de olyan, azt fizették meg, és az volt az irányvonal, hogy készíteleket fognak gyártani, mirelített, és ezért vannak új négy meg 6 négyzetméteres konyhák, három és fél szobás lakásoknál. Aha. Na most, kiderült, hogy hiába van ott különböző szupermarket, ABC-vel, stb. A piacot fódolni nem lehet. Te Fölépett ez, egy spalotai közösség egy olyan igénye, uh -huh. hogy építsenek vásárcsanok. És akkor épül meg az első országos vásárcsanok, ami nem idegen vásárcsanok egy nagy közösségnek, uh -huh. ami ki is nőte magát, aztán még egyszer mind mint ahogy most látható, és annak a dikertestvére ugyanezt a tervet ö, adaptálták Békás-Megyere is. Tehát a lakótelepek sem tudtak meg lenni, ö, lásátszajokok nélkül, piacok nélkül, uh -huh. mert az élelmiszer beszerzés egyszerűen lehetetlen volt. Ott voltam a Zsókavár illetve a Evesi úton. nem. Zsókavár utcában, igen, emlékezetes. A Zsókavár utcában ment ugye a villamú, a Evesi gyula meg kifel a temető felé, illetve egyenesen a Evesi gyula neki a felügyállóan. Na most, tehát ebbe a kérdésbe úttörőnek számított újpalota, mert, mint óriási negyed, én nagyon jól éreztem magam, hogy zuglóból kerültem oda, egy két szobás lakásba, egy három és szobás elég sokan voltunk, és akkor ott kaptunk lakást, így kerültem én oda. Aha. Sőt, ön, a, a, boldog évek voltak, mert onnan nősültek. Jó néhány évvel, lett, 30 évvel. <tos> és... Az új palotaik kérdésekben utána betelepültek szépen a különböző ilyen e, éttermek. Ez az, akkor még egy-egy ilyen pisike volt, amit ma már teljesen összeérnek. Igen, igen, igen. De új palotán e, a Benzinkút például az elválasztó van, a Selberzinkút, ott a Helsingyulán, a nyílt palota most uh -huh. az azt hogy az, az, az, az összeér, össze onnan. De azt tudom mondani, hogy a lakótelepek között a legnagyobb lakótelep igazság szerint nem is újpalota volna, hanem egy bontották ki, és annak a helyére nyomták be újpalotát. Aha. Tehát gyakorlatilag ugye ott azt mondták, hogy nincs műfász. Aztán hogy a műfász tövébe filmeket verítettek, tehát van egy egészen a felüljáró tövébe. A ba -ba tehát ahogy megyünk kifelé, a bal oldalon. Így van. Bal oldalon egy... Igen, mint egy ilyen emeletes házikó, ami, ami pótolta volna, nem igazán talán arra készült, ezt nem lehessen tudni. Igen, az, de... A, de igen tehát az, az nem egy, egy ilyen megből összerakott nem, nem, nem, nem valami, ez egy hanem az egy, az, egy, az egy ház, igen. Ez egy házikó. Ott szépen megyünk, megyünk, és úgy élünk be a Madás utcánál igazság szerint Újpalotának, hmm. de aztán kiépült egészen a felüljáróig, jobb oldalról nézve. Annyit tudnék erre mondani, mondom, hogy első volt, aki vásársánakot kapott olyat, aminek nem volt elődje. és ne esélt. Tehát kitalálták azt, hogy a szocialista ember az majd e, e, mire litet meg, e, meg, meg gyorsételt fog enni? Így van, nem kell főznie, és ennek volt ö, tulajdonítható, hogy... Egy 72 négyzetméteres, vagy 80 négyzetméteres lakásban 4 négyzetméteres konyha van, ma is csak <gül> mert ágy az, hogy az a -e, kell, főznie kell. <gül> Igen. veszi a boltba, aztán viszi. Aha. De a boltokban volt egy olyan probléma is, hogy be kellett menni sorválni kosárért az ABC-be, és ha akartam venni egy liter tejet, meg három zseblét magamnak, uh -huh. itt már mint tízek a felvállalóta, és előtte épp egy nagy bevásárlás volt, akkor onnan, akkor kész. Akkor bele lehetett domni a kultot. Ezért uh, létezett egy piacot, ott a piac kitelepült, és olyan adót vetettek ki szegény teljesen, mert olyan mennyiségű tejet adott, jött az, hogy bezártam a gyereket, adja egy liter Nem állt be kosári, és nem állt be sorma. Aha. Tehát itt valahol Új palota országos első volt. Ez annál is jobban tudom, mert uh, utáni, abban az időben uh, a csanok és Piacnál dolgotam van, a Csarnok és Piaci nem? És új pala uh, követtek a -e érdekes hibákat is. Például. Ugye tervezésnél azt szokták mondani, hogy ennyi a kifejebb, kifolyó víz, ennyi az szennyvíz elvezető. A, a, a, a elvezető. Mm. Na ez a piacon nem igaz, mert legalább háromszor akkorára kell uh, tervezni a elvezetőt. Mert ott el kell közlekedni a diadmás üvegeknek, most Isten tudja, mi minden, olyan szennyű zete van. Uh -huh. De uh, aki véletlenül a két uh, helyen járt, egy Békás egy Újpalota, az Újpalotai tervek jóval előbb előkészültek, de annak az Iker testvére egy az egyben a terveket átvitték Békás Megyelre. A, uh -huh. a Bosniákért 1964-ben épül az új piac, de a helyébe a templomnál ott egy piacot megszüntetni. Igen. Tehát az a az volt, ami történt a széklőtest, stb. Nagyon de, szépen köszönöm, hogy ez ezeket. Biztos, hogy elsőnek az volt, hogy a vásárlók és az árunk közvetlen kapcsolatát a piacot nem lehetett megszüntetni, és azóta egymás után építik a piacot. Köszönöm szépen, uram. Kérem szépen. Viszont Halása. 2407953, miket tudunk meg új palotáról ma? Halló! Jó napot! Jó napot kívánok, slyha, én nem ezt szerettem volna. Azt szerettem volna megkérdezni, hogy bemondták most a hírekben, hogy hányan voltak ki most ezen a kossul. Igen, tehát, hogy van aki 10 ezeret, van aki 11 ezeret. Nem félrevezetni ennyire az embereket, nem a klubrádió, hogy 10-15 ezer? Mert, hogy ön megszámolt őket? Nem, de hogy legalább voltak 35-40 ezer, ez a minimum. Aha. Ez a minimum. Nem tudom, mire alapozták, gondolom, a rendőrség tájékoztató. Nem? É, nem tudom, mert nem én szerkesztem a híreket. Én elhiszem, én csak azért mondom, tényleg, a, ennél sokkal... Ha a Rákai Filip számolta volna, akkor, akkor most 2 lettek hozzá, két Igen. De azért azt se kell mondani, hogy 10-15 tényleg, mert annál sokkal, de sokkal. Ezt figyelnek. Igen. Hát, ugye... hát, hogyha a tévében nézte valaki, nézte volna valaki... Néztük. Ak hát akkor már, egy, akkor már azonnal rogta -e sokkal, de sokkal többet tud mondani. Utána az Alkotmány utca az elég szépen a második sarik, tele volt még emberekkel. Uh -huh. Értem, én, szerintem, én szerintem valahogy módosítani kellene, tényleg legalább mi ne beszéljük saját magunk ellen. K köszönjük szépen. Kérem szépen. Viszont, viszont 24.07.953, új, új palota a téma, de hát természetesen nyitott vagyunk, mint az égbolt, tehát velem meg lehet beszélni mást is halló. Üdvözlöm, Udájer Kálmán vagyok. Pálinkást is lehakítja. Na, a következő egy kis pontosítás. Az, amiről beszéltek, az Ulapszah híd alatt, Ságyi volt. Aha. De volt még mégpedig ahol a, a faház kocsma volt. Ez egy, -egy kis faépület, uh, vagy felvonlási épület, szabad beszlom működött. Uh -huh. Azzal szemben volt egy napos épület, az volt a kultúrház. Azért, hogy én ott voltam egy csopairén uh, énekes bemutatón, tehát létezett volt, nem nagy terület, de volt. De igen, de lehet, hogy 78-ban nem volt még. Én 73-ban költöttem oda. Akkor kellett, hogy legyen. És, és igen, vagy szóval ez, ez nem sokkal utána ez meg volt már. Uh -huh. De ezen a koncerten, amin volt, ami az ovodatetején volt, nem látható véletlenül? Parancsolsz? Azon a koncerten, ami az ovodatetején volt. Hát nézd, az a helyzet, hogy nem tudom, mert én olyan helyen dolgoztam, sokat voltam külföldön, uh -huh. és lehet, hogy pontosan akkor volt, amikor én nem voltam ott, volt egyébként is elmentem volna. Érte. Szerettem őket nagyon. Köszönöm szépen. Más hagyom, hogy majd van idő. A legnagyobb baj ezzel az lakószerettel az volt, hogy orvosi rendelőt nem épültek. Tehát én is két kisgyerekkel költöztem oda, és lakásrendelők voltak, tehát egy 31 négyzetméteres lakásból csináltak orvosi rendőröket, uh -huh. gyerekrende, gyerekrendelőt, és viszonyatos tumultus volt állandóan. Ugye a beteg gyerekek együtt az egészségesekkel, hát de őt időszakban. Mindenki volt mindenki. Hát persze, persze, persze, persze. De ettől függetlenül hát azért egy nagyon jó dolog volt, hiszen de uh, fiatalon lakáshoz jutottunk, jó lakáshoz, uh, sokat jelentett ez ebből függetlenül. Na még egyet, hagyd mondják, egy érdekes, képítéssel kapcsolatban egy tipikus, szocialista jellemző. <gül> Én egy szinte zsokvárutában laktam, és uh -huh. akkor épült ez a toronyház. Igen. Ahol most a hogy ami egy kicsit de a következő úgy történt, hogy kiásta a munkagép az alapödröt, tehát kihozták a vasalatot, ez több tonnányi, ugye, attél és vasanyag, ezt lepakolták szépen körbe a gödölbe, akkor rájöttek, hogy még van, hogy ott ásni kell, rápakolták a földet, aztán még egyszer kihozták a vasanyagot, ez kétszer történt meg, építették de <gül> Úgyhogy ott rendesen megvan pakolva az, az épület környéken, az biztos alapokon áll az egészen. <gül> Köszönöm szépen! Szó, hallásra. Viszont hallásra. Ba, ba, valóban, tehát ifjúsági ház volt, mert én is se, e, voltam ott egyszer egy előadáson, talán a Reed-ről és a Velvet Andorrendről vetített e, ott valaki. Halló? Halló, szigeti. vagyok! hogy. Én új palotán a piros ovoda bölcsődének voltam a gondnoka. Ó. Oh. Imádtam ott lakni. Igaz, hogy rengeteget kellett dolgoznom, mert 500 személyes óvoda bölcsőde volt. Aztán. A... Úgyhogy volt, amikor este fél tízkor még a gyerekemmel szedtük a papírt, 14 darab homokozom volt, Az amit, amit össze kellett takarítani minden nap. Hósöprés, akkor még volt hó, és egyedül csináltam mindent. Ott ottal járok. Uh -huh. ez, ennek az óvodának a tetején volt a, a koncert. Nem értem. Ennek az ovodának. Nem, nem, nem. nem. A lilának volt. A lilának igen, az később épült. Ha jól a Lila. emlékszem, igen, tehát, hogy ott színekkel különböztették meg a. Igen. Meg, meg, meg hát az ez a piros már olyan narancsárga színű, úgyhogy Aha. le van pusztulva. De én nagyon szerettem ott, ott is lakni, utána a zsokavárba laktam, mikor ott tűz volt. A szovjet, a orosz szomszédom kijújtotta négy lakást. De ez hogy történt? Hm? Hogy történt ez? Hajnalba, hajnalra. Meg volt patkolva a Ja, ja, ja, ja, ja. Tehát... Sötét, sötét, lépcsőházunk volt, képzeljétek el, hogy szaladtunk lefele, mint az állat, illetve megfogtam én egy vödröt, tehát hát mondom, úristen, tehát mondom, se kiugrani lehet, csak mert erkélyünk nem volt a két szobásoknak. Aha. De imádtam ott lakni a szabadságszoborig, látok. Ja, igen, tehát a, a, a meg, megpatkolni a biztosítékot, az annyit... Nekem tesz, igen, hogy igen. régen nem olyan biztosítékok volt, amiket így lesapotta a, a túlfeszültség vagy valami, nem, nem, nem. hanem ilyen kicsavarhatós, igen, kerámia igen, biztosítékok igen. voltak, amit az ember házilag igen, megpatkolt, igen. tehát rátett egy, egy erősebb drótot, hogy, igen, hogy mondjuk a, a nagyobb fogyasztás az ne verje le. De a gyerekemmel mire leértünk a nyolcadikról, ugye, uh -huh. akkor Szembe, szembe szomszédom volt az orosz. Aha. És ö, a volt férjem az fönt maradt, az locsolt. Úgyhogy a hetediken úgy költöttek föl egy katona, akkor jött haza éjfélkor, Éf, valaki látta. Uh -huh. Ha nem költik föl, meghal. Aha. Úgyhogy utána... Hát szóval mire reírtünk, addigra már mindenfelül lehetett hallani a szirénát. Hogy, hogy lehetett jönnek. oltani azt az ö, most épületet? nem, nehezen oltották. Uh -huh. Úgyhogy fölfelé, vitték fölfelé a slagot be a lépcsőházon. Még délután is ott voltak a tűzoltók. Borzasztó volt. Kemény történet. És ugyanaz nap, uh -huh. a most, most Frankovics lakótelep, ott volt egy ilyen ö, kék csempés IKV ház, vagy valami uh -huh. esmi. Ugyanaznap akkor is kigyulladt este. Vagy délután. Ugyanaznap. Uh -huh. Ez, ez, ez júniusba volt. Én strandra akartam menni a gyerekkel, és úgy belenéztem hajnalba a nyolcadikról a világba, és egy ember, egy német juhász sétáltatott, azt mondja, asszonyom, ne menjen be, azt mondja, tűz van maguknál. Na hát én elkezdtem visítozni. Ugye a telefon az sehol. Persze. A 70-es években. Úgyhogy aztán mondom, megfogtam én a vőzről. Tehát kinyitottam az ajtót, akkor szakadt le a szembe lévő ajtó. Meg a luftot kapott. Az alaszi, igen. Borzalmas volt. Köszönöm szépen. Sziasztok. Kész sok hello. 24.07.95.3 új palata a mai műsor témája. Halló? Halló, jó estét kívánok. Üdvözlöm! Nagyon vagyok. Hát én nem laktam hogy soha, csak öcsémet egyszer meglátogattam, aztán Aha. ilyen önkormányzati ház volt, hát bizony nagyon koszos volt. Én másik lakótelepen laktam, itt a Ika, Ika mellett a Füredi úton, uh -huh. sokkal tisztább volt, meg, meg önkormány, vagy mi a fene, önköltséges lakások voltak, tehát az emberek jobban vigyáztak rá. De nem erre akarok beszélni, ma arról, hogy részben az újpesti temető, vagy a újpalotai temető, illetve a pestújai temető helyén épült az a lakótelep. Aha. De, nem, De én a jövőről szeretnék beszélni. Szóval Mondja. ezek a lakótelepek tulajdonképpen egy kicsikét egy ilyen időzített bombák. Szóval például nem tudom ott, hogy van, de nálunk a fűtés például egyben van. Most tegyük föl, hogy hát egyre öregszik a, a háznak a lakósága, és nem lesznek utódok, nem lesznek lakók a házban. Akkor is, akik itt maradnak, kötelesek lesznek fizetni az egész ház fűtését. Mert egyben van minden. Ugyanígy van a gáz is, tehát a lakásokat nem lehet szeparálni. Uh -huh. Például meghalok, vagy a feleségem, mert ketten vagyunk, a fiam megörökli, neki van máshol lakása, ő kénytelen nem tudja eladni, akkor is fizetni kell az önköltséget, fizetni kell a gáz, fizetni kell a fűtést. Uh -huh. Szóval egy eléggé ügyetlenül van megszervezve, tehát tulajdonképpen egy ilyen luxus nyomorra csinálták ezeket a lakótelepeket, ami mondjuk azért sokkal jobb volt, mint amiben én laktam azelőtt, mert ahhoz képest ez, ez tényleg egy luxus. Uh -huh. Csak hát egy kis, kis ilyen. Mert nem beszélve arról, hogy nincs szigetelve, például a fürdőszoba. Tehát hogyha ottan véletlenül kifolyik valami, akkor az megy le az alattam lévőhöz, mert lefolyót nem építettek. Ugye nem tudták ebbe a vékony födénbe belerakni még a lefolyót is. Aha. Tehát nagyon sok hibája van ezeknek a lakótelepeknek, és mondom főleg az, hogyha kiürülnek majd a lakások, egy jó része az ott lakók bizony elég nehéz helyzetbe kerülnek, mert fizetni kell az egész ház. Elég szomorú jövőképet. Hát igen, de hát elég. remélem, hogy mindig lesz azért... Mert tudni, hát nagy lakás hiány volt, és azt meg kellett csinálni. Igen. A lakáshiány elkezdődött már valamikor száz évvel ezelőtt, az első világháború után nagyon-nagyon sok lakás kellett volna, nem nagyon épült, csak a 40-es évek elején az megjött a háború, és a háború aztán végképp rengeteg házat tönkretett, utána megint csak a Rákosi alatt nem nagyon épült ház. Tehát. A Kádár korszakba kezdték tulajdonképpen a lakást megoldani, de hát csak így. Kis bénán sikerült. Hát így sikerült, mert így nagyon gyorsan ment. Egyébként a Tániától kezdve sok helyen jártam, hát mindenütt vannak lakótelepek, persze, és, persze. és azt mondják, hogy ugye a gazdag emberek építik a lakótelepet a szegények számára. Úgyhogy ezt is vegyük bele a... Dolgokba. Köszönöm Na, szépen. Nem akarom mutatni. Nem, egyáltalán nem mutatott, nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen. Kérem szépen. Viszont szépen. hallásra. 24 3, 6 óra van. Egy kicsit rövidebb lett a, a mai műsor azáltal, hogy, hogy én egy kicsit elkéstem. Ezért elnézést kérek. De, de, azért, de azért csak elkezdtük, és ma egy 1978-as híradó felvétel nyomán indultunk el a kalandozásunkra a mégy hallgató. Halló! Jó napot! Halló! Jó napot kívánok! Én, vagy, én vagyok a Dásba? Abszolút! Abszolút! Jó napot kívánok! Én Szeged István vagyok új palotáról! Hát elég sok mindent hallottam itt a, a palotai lakótelepről. 70, 74 óta lakom itt a, a lakótelepen. Aha. Na most... Az az úr, aki itt felszól, elmondta, hogy valami rendező akartak itt Igen, igen, igen. Teljesen el van tájulódva. Na, Mert gyakorlatilag, ha a 60-as években az akkori népszabadságot elővetés megnézte volna, vagy elolvasta volna, hogy milyen lakótelepet terveznek új palotára, uh -huh. hát ez egy szuper lakótelepet lett volna. Na most ugye 70-ben 70 elkezdnék építeni, már akkor rájöttek, hogy az, amit előterveztek, az azt lesz. nem lehet elkészíteni, mert horribilis összegbe uh -huh. kerülne. Na most ennek függvényében ugye a lakótelep tervét módosították. De viszont én 74-ben, amikor idejöttem, kicsit el voltam keseredve, mert itt azt lehet mondani, hogy homoktenger volt. Uh -huh. Ugye itt húzták fel a házakat, és euh, parkosítás, ilyesmi nem történt meg. Az az úr, aki elmondta, hogy faházban volt a presszó, meg ez az, itt szokéletesen igazat mesélt, mert <gül> idejöttem, <gül> és azt mondtam, hogy euh, Szali, vagy <gül> Dunaujváros nagyságú ez a lakótelep, és egyetlen egy kocsma sincs. De viszont a faházakban, ugye presszók, stb. stb. stb. voltak. Uh -huh. Ezen a koncerten, hogy mondjam, nem... Úgy voltam jelen, ugye, amikor a tetőn tartották Aha. a koncertet, hogy akkor száz méterről lehetett látni, Igen. mert közelre nem lehetett menni, nem lehetett föllátni a tetejére. No most, hát azt lehet mondani, hogy nagyon sokan ott voltunk, tapsoltunk, stb. több is, de mi most mindegy, örültünk neki. Azután voltak ezek a közösségi házak, akkoriban pártháznak nevezték. Uh -huh. Ott majdnem minden szombaton voltak bizony rendezvények, volt filmvetítés, stb. stb. Na aztán ö, még egyet, hogy 75-ben, ugye, amikor befejezték a lakótelepet, átforultak Békásmagyarra, stb. stb. Ö, itt annyira el voltunk szeparálva a Szent Mihály úttól, hogy legalább egy 30 méter széles erdősávot fenyő, fenyőfállú ültették körbe a lakótelepet, hogy teljesen el legyünk az ajtól, meg a smoktól uh -huh. szeparáva, mert ugye itt van a kis erdői. Igen, igen. És kérem szépen, ö, majd bővítették a lakótelepet, húztak kiló még egy sor kis házat, és akkor ezt az erdősávot megszüntették, de viszont, hogyha valaki megnézi ö, az új palotai lakótelepet, én nem akarom dicsérni, mert ugye azt mondják, hogy ö, ö, aki ott lakik, az dicsérheti, de kérem szépen, ilyen szellős, ilyen parkos ö, lakótelep, talán az Őrmezői, meg a Gazdagréti, mert itt ö, ténylegesen mind, ö, mindenhol nagy, nagyon-nagyon tágas szellős, egyedül két útja van neki, ami, ami forgalmas, ugye, a, ö, ahol a villamos jár, és a Nyírpalota utca, ez ahol, ahol a buszok igen, járnak. Igen, igen, igen. Hát, ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon kedves, hogy kiegészítette a. Parancsol. Nagyon kedves, hogy kiegészítette az új palotáról szóló beszámolót. Köszönjük szépen! K kérem szépen, minden jó Szóval ez volt ma az addig, jó mikárje, nagyon szépen köszönöm megviselő figyelmüket, egy hét múlva majdnem biztos, hogy találkozunk, ha Isten is, ha Isten is úgy akarja a Bence, József és Árpási Bence, valami Gábor volt ma a segítségemre, a viszonthallásra. mert te hallották.